És dilluns, 1 de juliol, i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us portarem la presentació del nou cartipàs municipal de la nostra vila amb les principals novetats. També us explicarem que els veïns del carrer Esclanyà, al barri del Pibert, es queixen dels sorolls de la fusteria Roques, que fa més de 10 anys que denuncien. La informació comarcal destacada de la jornada passarà per l'incendi en una fàbrica del polígon industrial de Begur que ja ha estat extingit. També parlarem de que el grup Porbo presenta un espectacle de música i dansa a Girona enmarcat dins del Girona en moviment, un festival benèfic de dansa, en parlarem amb el promotor del festival David Rodríguez. D'altra banda, us recordarem que avui comença el servei de Biblioplatja a Tamariu i acabarem amb la previsió meteorològica per a aquest inici de setmana que ens porta una jornada més Enrique Moltó, geògraf i professor de la Universitat d'Alacant. Comencem aquest primer informatiu del mes de juliol i el primer informatiu de la setmana, dilluns 1 de juliol, i parlarem de que aquest matí s'ha presentat el cartipàs municipal de Palafrugell del nou govern format per Esquerra Republicana de Catalunya. Som gent del poble i Junts per Catalunya. Josep Piferrer, alcalde, Lluís Serrós, regidor d'Obre Pública i Josep Salvatella, tercer tinent alcalde i regidor del Museu del Suru, han fet públiques les noves delegacions i atribucions. Josep Piferrer ha estat l'encarregat de fer el repàs de les noves regidories. Entre les noves atribucions es destaca la divisió que hi ha hagut a les àrees de medi ambient i serveis. Una altra de les novetats que, que portem en aquest cartipàs és que en tot el que és l'àrea de serveis i Medi Ambient, que se n'encarregaven de tot el que era via pública i de xelleries i neteja i escombraries, ho separem i crearem d'aquestes tres àrees en crearem, d'aquestes dues àrees en crearem tres. Una que serà, el que és ben bé, o que portarà en pau de, de servei de via pública, de, de la brigada, no? i l'altra, és una brigada, aquesta, nosaltres ja hem posat el nom de via pública, però per entendre'ns serà més la brigada de la neteja, i tindran tant el que és la neteja de la via pública que ara estava a dintre de serveis com el que és la deixalleria i la recollida de, de les deixalles que, de les escombraries que ara estava a medi ambient. I aquestes la crearem una àrea nova aquí dintre amb, amb tècnics i personal i es dedicaran únic exclusivament el que és el tema de, de la neteja del poble. En aquesta mateixa línia, l'alcalde Palafro Jellenga ha destacat el problema existent amb l'actual contracte d'escombraries. Des del govern es voldrien dur a terme actuacions que el contracte no ho permet, no obstant això, sí que s'han marcat dos objectius ben clars com podem escoltar. Nosaltres, la nostra voluntat és augmentar el porta a porta en totes aquestes zones de la, de la població que sigui factible poder-lo fer, vol dir zones que no hi hagi grans aglomeracions de gent, doncs, doncs els grans pisos és molt complicat fer el porta a porta però ens queden moltes zones de, de, de dintre del nucli que encara són de casa i que eh, aquests, aquests llocs sí que serien i és que nosaltres augmentaríem el porta a porta i també un dels aspectes que pensem portar a terme és augmentar el nombre de màquines netejadores dels carrers, en tenim una només per tot, el, per tot Palafrugell i llavors doncs, l'idea és augmentar i sobretot eh, aquestes màquines de petit format que puguem que ens poden netejar tot el que és el centre i tenir un centre eh, molt més adequat del que tenim ara. D'altra banda, en l'apartat de les novetats que presenta aquest cartipàs, són el de les regidories per als nuclis de Palafrugell. En aquesta línia, Calella, Llafranc, Llofriu i Tamariu tindran un regidor específic. Josep Piferrer serà el regidor de Llofriu, Joan Vigues el de Calella de Palafrugell frugell Llefranc tindrà a Josep Salvatella com a regidor i Tamariu serà per a Jaume Palai Cada regidor serà l'encarregat d'assistir a les reunions d'aquests nuclis tot i que Pí Ferrer també no descartava assistir a totes elles com a alcalde. A les reunions de nucli, a reunions de nucli hi haurà ha el, ha el regidor de nucli i podria dir jo com quan feia sempre com a president, però hi el regidor de nucli i el tècnic municipal que correspongui a la participació ciutadana. en intentat que aquestes reunions de nucli siguin eh, poc, poc nombrosos per part de l'Ajuntament el que volem que siguin nombrosos per part de la gent ara més o menys ho havíem estat fent el eh? que estat... passa que anava més eh, el regidor de serveis eh, que era en Lluís i i diríem i amb la tècnica i alguna vegada venia també el, la, la de festes no? però sí. sobretot les, les, les reunions que els portava el regidor de serveis i la tècnica no? el que passa que quan hi havia una cosa que no era de serveis, ho tenia que fer la tècnica. Llavors aquesta feina, sobretot en els nuclis, la farà el regidor, de, el regidor de nucli. Pel que fa a Som Gent del Poble, Lluís Ros, en representació de la formació, ha especificat les principals mesures que duran a terme els regidors d'aquesta formació independent. Entre les més destacades hi trobem augmentar fins a 80.000 euros anuals els ajuts a la millora d'establiments comercials, prioritzant els projectes innovadors i de modernització. A més, en obra pública hi ha la voluntat de desdoblar l'Avinguda Espanya, una actuació que, com ha destacat, es faria en dos anys. Es havia fet un, un petit abans, un estudi, però no, no concretament, i llavors, esclar, hi ha, hi ha altres temes, com expropiacions i en fi, valoracions concretes, per tant, ens hem de donar un any de marge, per poder-hi entrar. Això no vol dir que hi comencem a treballar des d'aquest moment. És una intenció que portem tots tres grups i creiem que és prioritari. Eh, recordeu que tenim una autovia des de Barcelona fins a Calella, que només falta aquest tram de 800 metres per poder acabar d'arribar amb dos carrils a mani avall. No? Però també val la pena estudiar-ho perquè és, és un tram de carretera molt adosat en el cas corbà i llavors hem de facilitar també la mobilitat peatonal i, i, i aparcament que tenim a la costat, recinte final... En fi, s'ha de portar un estudi bastant complet i tenir-ho molt clar per tirar endavant. Però la voluntat hi és i ho farem. Respecte als nous regidors, els que s'estrenen doncs, en aquests quatre anys a l'Ajuntament la, de Palà-Frugell, doncs, trobem que, a més a més dels noms que hem destacat, per exemple, Mònica Alcalá Torrent, d'Esquerra Republicana, serà la regidora d'Educació, també tenim a Marc Eres Bufill, el número 2 de Junts per Catalunya, que serà el regidor de Medi Ambient, Atenció Ciutadana, Ràdio Municipal i Tecnologies de la Informació i la Comunicació, i Marc Salatejedor, que serà regidor d'Hisenda i adjunt, D'altra banda, podeu repassar tots els canvis que hi ha hagut de regidories eh, doncs a la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat, trobareu aquestes regidories i de què s'ocupa cada regidor. També doncs, trobareu els 50 punts que recull l'acord de programa electoral que han fet públic avui Esquerra Republicana de Catalunya, Som Gent del Poble i Junts per Catalunya, Palafrugell. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i a continuació doncs parlarem d'una polèmica que ha tret a la llum el diari El Punt Avui i és que els veïns del Pi Vert estan afectats pel soroll d'una fusteria que està a prop del barri. Segons informa aquest rotatiu, diversos veïns del barri del Pi Vert estan molestos pel soroll d'un extractor que aspira a les serradures i encenalls de la fusteria Roques. En aquest sentit, han dut la qüestió fins a la sindicatura de Greuges que ha demanat al Consistori les actuacions fetes per posar-hi solució. Els afectats es queixen que des de fa més d'una dècada l'aparell funciona durant bona part de la jornada laboral, des de dos quarts de nou del matí, també els dissabtes, fins a mitja tarda amb uns nivells sonors de fins a 60 decibels ponderats que superen, d'aquesta manera, en encet el límit de 55 segons una sonometria encarregada pels propis Veïns. Per la seva banda, el consistori n'havia fet una de prèvia amb nivells més baixos i en aquest sentit els veïns es queixen que s'havia alertat la indústria i ara reclamen que el municipi els aboni els 592 euros que els va costar la prova contradictòria. Des del govern local admeten que fa temps que són coneixedors del problema i Josep Piferrer, en aquesta sintonia, ha parlat de quines serien les possibles solucions per tal que aquests veïns no pateixin més aquestes molèsties. Sí sí nosaltres eh, no et ens, ens preocupa molt els veïns de fet eh, ja fa mesos que estem en converses amb, amb, amb aquest amb aquesta empresa mal, intentant buscar solucions intentant ls eh, explicant-ls i eh, doncs que hi ha una sèrie de les situacions que estan que no estan a dintre de la, de la normativa ells són conscients i ells han fet, han fet passos per, per intentar -les, intentar -les, per intentar solucionar per buscar solucions no són solucions fàcils no és la solució que tampoc no està de tancar la fusteria estat de, de d'adequar perquè no, no molesti ni amb la pols ni amb el soroll en els veïns, però la solució no és, no és fàcil. Sé que l'empresa ha, ha fet els passos ja per començar doncs, a, a, a, a, a solucionar aquests problemes que hi han L'únic dubte que hi ha és que eh, si ho faran allà o es traslladaran ja a eh, la en la zona industrial, que és una de les coses que nosaltres doncs, home, els hi recomanàvem i que en un principi van dir que s'ho i dir que ja han tingut dues reunions aquí a l'Ajuntament per per intentar veure com es podia desencallar el tema aquest de trobar un lloc en la zona industrial i un de desplaçar-se. Nosaltres creiem que és la solució ideal, més que posar pagats en allà, que és que, que aquesta gent pogués treballar en un lloc ben adequat a la zona industrial, que és el que li correspon. Abans les fusteries i en totes les dintes del poble, ara actualment... És molt més complicat perquè cada vegada tenen molt més equipaments, cada vegada tenen moltes més mesures de seguretat de, de dintre de dintre que és la pròpia fusteria, fusteries grans com aquestes, en el qual es transporta amb un soroll extern que abans no hi era tant. No? I en som conscients nosaltres, som conscientsament l'empresa i el que han de fer és, bueno, que ha de fer nosaltres és fer respectar la, la, la normativa d'aquesta empresa perquè molestin, perquè no molestin els veïns. No, jo no, en aquests moments no, no, no, no, tinc, no puc donar terminis, però eh, aquesta setmana mateix començarem també a treballar amb els serveis tècnics de l'Ajuntament a veure com està tot, tot el tema. Des del diari al punt avui doncs també s'informa que per part de l'empresa Roques es defensa que algunes millores, com ara que han aconseguit que els delimitin una zona de càrrega i descàrrega després d'anys demanant les sense resultat al consistori o la compactació d'horaris de la plantilla, doncs eh, ha fet minimitzar els problemes acústics, tot i que la ministra del negoci, Josep Perroques, explicava que han encarregat unes de diverses alternatives per insonoritzar la sitja i que un cop trobin la més efectiva i amb el vistiplau del propi Ajuntament voldrien instal·lar-la com més aviat millor, fins i tot abans del mes d'agost. Per tant, doncs, seguirem atentament aquí a la sintonia de Ràdio Palafrugell com es desenvolupa aquesta problemàtica que fa més de 10 anys pateixen els veïns del barri Pibert. Seguim en aquest primer informatiu del mes de juliol i a continuació ho farem per explicar la notícia comarcal més destacada que ens ha deixat la jornada d'avui i passa per Begú i és que s'ha produït un incendi de matinada en una empresa del polígon d'aquesta localitat. Ha cremat la fibra aïllant d'un forn d'una empresa dedicada a fabricar escumes aïllants. L'incendi s'ha declarat pels vols a les 5 de la matinada en una empresa situada al carrer Magí del polígon de bagú. Els bombers s'hi han, han desplaçat amb sis dotacions i quan hi han arribat han pogut comprovar que sortia fum de la fàbrica de materials i escumes per aïllants tècnics i acústics. Ràpidament han vist que cremava la fibra aïllant que revesteix les parets d'un forn i pels vols de 3 quarts de buit ja han donat el foc per estingit i han ventilat la zona afectada. m en aquest informatiu i ho fem amb notícies de fora de la nostra vila, to tot i que aquestes doncs tenen com a protagonista el grup porbó de casa nostra i és que per aquest dijous ens porten una proposta emmarcada dins del festival Girona en moviment, un festival benèfic de dansa que tots els diners recaptats van per a la fundació on colliga Girona. En parlem d'aquest festival benèfic amb música de fons del porbvo amb el promotor d'aquest festival Girona en Moviment, en David Rodríguez, que tenim a l'altre costat del telèfon. Bon dia, David. Hola, bon dia. Primer tot, gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos una miqueta més, més al voltant d'aquest doncs, Girona en Moviment. De seguida ens centrem en aquest espectacle Mare, vull ser pescador, però primer tot, per la gent de Palafrugell i del voltant que ens estigui escoltant i no conegui què és Girona en Moviment, ens pot fer una petita pinzellada?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 Uh, hi ha també doncs, uh, un, uh, hi ha tres dies de formació en el Pavelló de Fontejau. i ha aquest espectacle doncs, de mare Vo pescada, que està molt content doncs, de, de poder-lo fer d'guany. Uh, hi, hi ha tallers infantils hi en xerrades també i en conferències sobre dansa i salut. I doncs, hi ha les gal·es també de del de, de, Teatre municipal com a comenda del festival a part de ball al carrer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 però escolta, benvinguda i mentre li ha, mentre n'hi hagi doncs, continuarem, uh, continuarem llitant per fer-ne cada any més uh -huh. Aquesta doble vessant d'una doncs, banda, aquests dos objectius no? d'una banda, recaptar fons per fundació Onco Lliga Girona i de l'altra, doncs, apropar uh, aquest àmbit cultural com és el de la dansa a tota la població també uh, s'emmarcava a l'inici, uh, o sigui en el seu, en el seu primer festival no? a Bascanó, també era un, un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 doncs la causa jo crec que uneix molt i fa doncs que, que, que tots puguin venir doncs per ballar eh, aquí a Girona, que a més a més doncs, és un lloc molt màcul i que molta gent no ens veu visitar i aprofita doncs per fer una mica de turisme o doncs per conèixer la regió. lavvor és, és un festival doncs que treu molt els ballarins per aquest per aquesta raó. És sempre un recte perquè clar, evidentment els ballarins doncs, estan tots en, en països diferents llavors és, és, és gràcies a les noves tecnologies doncs que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 que és, doncs, veure oferir a l'Auditori de la Mercè, doncs, un espectacle una mica diferent, no?, una mica eh, de música en directe, uh -huh. amb un format una mica més íntim, i que combini, doncs, eh, el, el, el cant i la música en directe, doncs, amb dansa contemporània. L'any passat, doncs, en aquest cas, va ser d'avance i de, de, de música tradicional italiana, i aquest any, doncs, mirem hem decidit, doncs, una mica més cap a casa i fer-ho de, de, de cultura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 i doncs que espero que doni fons que la gent ho disfruti moltíssim. I, i un altre fet que, que, que em pregunto jo i potser la gent també que, que ens estigui escoltant és el, el fet doncs, que tu eh, vivint a Suïssa també, després hi ha un parell més de, de ballarins, en Luc Pranti i en Paolo Giglio, eh, no sé si ha pogut assajar gaire conjuntament tots tres i a més a més també amb el grup, amb el Port Bo. Sí, exacte, de fet, que fa estar la, el, la part del repte, no? Eh, bé, en Luc Pranti i en Paolo Giglio sí que estan a Suïssa, per tant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 I arribem a la part final d'aquest informatiu i ho farem recordant una informació que us vam oferir ja divendres i és que des d'avui mateix, la Biblioteca de Palafrugell ha iniciat la, la, la biblioplatja a Tamariu amb la tradicional caseta que s'ubicarà a la platja de Tamariu. Com és habitual, des de fa 13 anys, els usuaris de la platja disposaran de llibres, revistes i diaris. A més d'aquest servei de préstec, des de la biblioteca també han organitzat diverses activitats. Les explicava per aquesta sintonia Joan Soler, director de la biblioteca. Té una greia d'activitats que van els dijous que fem tot tipus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 Pues, tenim un parell més d'activitats infantils i acabarem un masterclass de cuina amb el xef de l'hostal Cal afegir que també es posarà a disposició dels usuaris print en anglès i francès, així com literatura en aquests dos idiomes. D'altra banda, també cal destacar que les converses de Barraca, també a Tamariu i el Bibliobarri a Calella de Palafrugell, són les ofertes complementàries d'estiu que desenvolupa la Biblioteca de Palafrugell durant la temporada estival. Per últim, l'any passat farem recordatori de que vam fer ús del servei un total de 1.500 persones. En els 50 dies que va estar oberta, va cedir prop de 500 documents, uns 300 dirigits a públic adult i uns 200 per a infants. Així doncs, avui s'inicia per 13 any consecutiu la bibliopatja a Tamariu, que estarà oberta tots el mes de juliol i d'agost, de dilluns a dissabte, de 9 a 2 del migdia. I arribem ara al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 1 de juliol amb la previsió meteorològica que ens porta el geògraf i, pro... de... i professor de la Universitat d'Alacant Enrique Moltó. Bon dia, Enrique. Bon dia. Després dels intensos calors que hem tingut aquests passats dies, la setmana es presenta molt tranquila amb temperatures, evidentment, estivals, altes, per damunt de 30 graus, però per poc, tots els dies, i al voltant de 20-22, les mínimes. A més, en menys de crevant, però omits, eh, tots dies, a mig de totes les tortilles, com digui. A vegades, la possibilitat de pluja pues, és molt escassa, tot i que demà pot aparèixer més núvol de vesprada, com dir pareix que la possibilitat de pluja, des de llavors, és molt escassa tota esta setmana. Doncs afluixa la calor respecte al cap de setmana i veurem doncs, com evolucionan les temperatures i és que recordem que al cap de setmana doncs, tenim un esdeveniment com és el de la cantada de veneres de Calella de Palafrugell en directe dissabte des de les 9 del vespre en directe des del Port Bo, per seguir la retransmissió de la 53ena cantada de Vaneres de Calella de Palafrugell sí. Doncs amb la informació meteorològica hem arribat al final d'aquest informatiu us recordem una vegada més que si voleu estar informats al moment de tot el que succeeix a Palafrugell doncs seguiu connectats a la nostra sintonia i també a la nostra pàgina web, ràdio Palafrugell